77. Elérkezett a szombat délután a színházba menés napja. Icu fodrászhoz készült. Erre mindig jutott Szabóné kis keresetéből. A szülők izgatottabbak voltak, mint a lányuk, aki mit sem sejtett a csapdáról, amit számára állítottak. Apja tréfálkozni próbált, hogy felesége feszültségéről elterelje Icu figyelmét. Kettős öröm, ez a mai. Ti annak örültök, hogy színházba mentek, én meg annak, hogy magam maradok. Végre egyszer csönd lesz a házban. Papa, te nagyon gyanús vagy nekem, lódított kicsit a jó ügy érdekében szabóni is. Azt hiszem, hogy te azt élvezed majd, ha elfogod kancler franci ultiát a két verében. A tájára sem megyek a két verébnek. A tájára nem, de a külön szobájába igen. Semmi is. ne roncsátok el a kedvemet, szólt közbe Icu. Ma jó napon van is, remélem jól sikerül az estém is. Azt én is őszintén remélem, fulladt el szabóné hangja. A férje gyorsan közbevágott. Sies már, icu, mindig arról panaszkodsz, hogy sokan vannak a fodrásznál. Béla, a kerület első fodrásza, megesküdött, hogy akármikor megyek, elsőnek engem vesz. Akkor is jó, ha kezdésre éppen odaérsz a színházba, siet tette Szabóné is, megfeledkezve arról, hogy Icu úgy tudja, együtt mennek. érek, és te? csodálkozott Icu. No persze, anyád is, segítette ki Szabó ismét a feleségét. Csak őt én bodorítom meg a hajsütővassal, mint ifjúkorunkban, mikor vasárnap délután a lizsébe mentünk katonazenét hallgatni. A Van Petits vendéglő kerítése mellé, mert annyi pénzed nem volt, hogy bevigyél egy fagylatra vagy sörre. Nézd, mama, én sok mindenért vállalom a felelősséget, de a kapitalizmusért nem. Icu, eredj már, szedd rendbe magad, Megyek, csak előbb kiutalok a papának egy huszasta két verébre. Nem volna egyszerűbb, ha mindjárt kancler Francinak adnád? Úgyis elnyeri páttól. Icú kisietett a fürdőszobába, az anyja meghatvan nézett utána. Milyen szíve van ennek a lánynak, nem is lenne szabad becsapni. Te találtad ki ezt a színházi egy trükköt? Csöndesen még meghallja. De hogy hallja, a fürdőszobában van. Anyu, aztán pontos légy, kiabált kifelé, icu. Az anyja is jó hangosan szólt vissza neki. Ne félj, kislányom, én ott leszek. Lélekben, Sugta oda a férjének. Mi lesz, ha ez a lány meglátja, hogy halász Feri a másik széken? Remélem, Feri jó későn érkezik, és icunak már nem lesz ideje kereket oldani. És te ez alatt a legnagyobb lelki nyugalommal Últizol majd a két verében. Látszik, hogy sosem útisztál életedben. Lehet lelki nyugalomról beszélni, Ha az ellenfél bemondja a druh marsot. Különben nyugodj meg, nem a két megyek. Új kocsmát fedeztetek fel. Antihoz megyek a munkásszállásra. Már én is gondoltam rá, Nem ártana a körmére nézni ennek a fiúnak. Nagyon sokat olvasok mostanában az újságban a huligánokról, nem szeretném, ha közéjük keveredne. Téged persze, mondjuk, az algériai események nem érdekelnek az újságban, vagy a béke kiáltvány. Beszélgetésüknek ícu megjelenése vetett véget. Itt vagyok, hogy tetszem, libbent a szobába. Kislányom, az egész színász téget fog nézni, nézett rá elragadtatással az anyja. – Mama, csak te ne jósolj! – És a retikülöd? – kérdezte Szabóni eleresztve füle mellett férje megjegyzését. – Anélkül nem lehet színházba menni. Mi lesz, ha elbőgöd magad, és nem lesz nálad zsebkendő? – Miért bőgném el magam? – Hát, csak úgy mondom, ha nagyon megható lenne a darab. – Akkor majd ketten szépen elsírdogálunk anyukám. – Persze, kislányom, persze. Hát akkor megyek, anyukám, hétkor találkozunk a helyünkön. Földszint, bal közép, ötödik sor, tizenöt-tizenhatodik szék. Az ugye a közepén van, icukám? Egészen a közepén. Nehéz lesz kibemászkálni. Hála Istennek! Miért? Nem tapossák össze az embert. Lassiék reményeltelve tárgyaltak ez alatt annak a lakásnak a tulajdonos nőjével, akinek címét Klagenfurt adta meg egy százasért. Angéla örömmel nézett körül a szobában, és önkéntelenül kiszaladt a száján. Milyen szép szoba! Szép! Nyugodtan nevezhetik gyönyörűnek, mondta nem túl szerényen a főbérlőnő. Két nagy ablak és egy erkély a városmajorra. Közvetlen bejárat a fürdőszobába. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a bútor valódi lingel, míg a háború előtt készült. Látszik, hogy masszív bútor, jegyezte meg Laci. Masszív! Nyugodtan nevezhetik. Elnyűhetetlennek. Önök ketten vannak, persze. Nem asszonyom. Velünk lakik a fiam is az első házasságomból. Hány éves? Tizenkettő. Jól nevelt, tisztességtudó gyerek. Tehát még egy hálóhelyre van szükség. Legfeljebb veszünk a gyereknek egy vaságyat, mondta Laci a legolcsóbb megoldást keresve. Vaságyat, lingel bútorok közé, majd én adok egy korabeli heverűt. Ha meg tudunk egyezni, óvatoskodott Angéla. Ha szabad kérdeznem, mi lenne a szoba bérlete egy hónapra? Amit a törvény megszab, az alapbér plusz bútorhasználat, fűtés, ágynemű, mosás, rádió, tévé, kezdte sorolni a nő véget nem érően. Akkor az mennyi is lenne összesen? Érdeklődött Laci bizalmatlanul. A nő mormolva számolni kezdett, de azért annyira érthetően, hogy a fiatalokat ne érje váratlanul a kikerekedő összeg. Cirka egy ezres, mögte ki végül. De hiszen ez sokkal több, mint amit a rendelet enged, ámult el Angéla. A rendeletben nem lehet lakni, drágám, ebben a szobában viszont lehet. Aztán még valamit elfelejtettem. Van frigider, villanytűzhely és boiler. Valamennyit használhatják. Na, ki vagyok én? ha 100 forint általányért. Az már 1100. Szólalt meg Laci, mert félt, hogy folytatódik a felsorolás. Legyen ezer mert szeretem a kerek számokat. Laciék valósággal kiszédültek a városmajorra néző luxus lakásból. Ahogy becsukódott mögöttük az ajtó, az asszony a telefonhoz lépett, és száraz üzleti hangon beleszólt a telefonkagylóba. Klagenfurt. furt? Igen, igen, én beszélek. Küldheti a következőt. Anti megmutatta Szabónak a munkásszálló társagóját és a jó felszerelt többi helyiséget, melyeket használhattak. Az öreg elégedett arcát látva, hencegni kezdett. Hát, így élünk itt, János bátyám. A haverok nincsenek itthon, elmentek csörögni. Én is mentem volna, de. Ne férfiam, nem tartalak fel sokáig. Nem vonlak el a szombat esti és ha este tízkor kezdi az ember, a paradízó, a jereván, a pipacs, a hungária grill reggelig nyitva van. Ejja, te ilyen előkelő helyekre jársz, fiam. Telik, János bátyám, ezért a kégliért úgy szóván semmit sem fizetünk. Fűtés, világítás ingyen van. Láthatta, nem akármilyen lakás ez. Van mosógép, villanyvasaló, rádió, televízió, még főszetek is, ha akarok. De minek? Az én időmben álmodni sem lehetett ilyen munkásszállásról, pláne ilyen olcsón. Este meg az öreg lány összekutyul valamit. Miféle öreg lány? Akivel járok? A jövendő belid? Ugyan, együtt járunk, amíg meg nem unjuk egymást. Hát, szóval így élsz? Kégli a munkásszálláson? Öreg lány meg a többi? Meddig akarod csinálni? Hát. Amíg fiatal az ember, addig jól él, válogat. Szóval válogatsz? Az én időmben nem válogattunk, hanem választottunk magunknak mesterséget, szakmát, asszonyt, és sose gondoltunk arra, hogyha megunom, veszek helyette másikat. Nem értem, János bátyám, miről beszél? Persze, hogy nem érted, mert nem látsz az óródnál tovább. Feljöttél Pestre, talán több mint egy éve, s mire vitted? Segédmunkás vagy, szakma nélkül. De jól fizetnek. Ha már munkás ember akarsz lenni, Ha már feljöttél ide faluról dolgozni, Akkor légy igazi munkás, És ne szórd el a fiatal éveidet Mindenféle öreg lányok oldalán, A csehókban csörögve. Vagy egy fölfelé, antifiam, Vagy egy hazafelé. Mert ma még a csukaorú cipő Meg a szűk pantalló járja, de aztán elmúlik az idő, és nagyon keserves dolog, ha a tükörbe néz az ember, és látja, hogy deresedik a feje, és mégse hívják senkinek. Engem hívnak valakinek, csendesítette Leanti. Persze, de nem tudom, mi lenne jobb, mondjuk ötven éves korodban. Ha azt mondanák, akkor is, halló, segédmunkás, egy talicska téglát, vagy ha azt mondanák, brigádvezető elvtárs, ezt hogyan csináljuk? Brigád vezető, itt az építkezésen. Vagy otthon falun. Ott még könnyebb lenne a dolgod, mert abba beleszülettél. Most szegény öreganyát kínlódik avval a munkával, te pedig itt csörögni jársz csukacipőben és szűk pantallóban. Azt akartam mondani, tiszteltetem az öreg lányt, de nem muszáj átadnod neki. A másik címen, amit Kelágenfurt adott Lacinak, szép kertes ház volt. Angéla, amikor meglátta az öreg urat, aki eléjük jött, legszívesebben visszafordult volna. Széles mosolya fogadta ugyan őket, de volt valami kellemetlen ebben a szívélyességben. Na meg már tapasztalatot is szereztek, hogy az ilyen szemre való szép helyért nem az ő anyagi helyzetüknek megfelelő bért kell fizetni. Kiderült azonban, hogy az öreg úr fölkínálja nekik örökségbe a tetszetős házat, ha eltartási szerződést kötnek vele. A gondozással járó terhek felsorolása azonban még hosszabb ideig tartott, mint a városmajori asszony béremelő szolgáltatásainak sora. Angéla egyre a kapu felé tekingetett, hogyan is szabadulhatnának innél minél előbb. Laci véget vetett a szóáradatnak, és Angélába karolva elindultak kifelé. Az öreg úr nem hagyta magát egy könnyen eltántorítani tervétől, és igyekezett a rokonszenves fiatal párt visszatartani. Laci végül is gondolkodási időt kért, hogy megszabaduljanak tőle. A színházban a nézőteret megtöltő emberek zsongása már halkulni kezdett, az arcokon már várakozást tükröződött, amikor Halász a terembe érkezett. Meggyorsította lépteit, és mielőtt a bal közép ötödik sorához ért volna, felfedezte icut. – Bocsánat, elnézést kérek, nem kaptam autóbuszt – menteget űzött a fiatalember, ahogy igyekezett a sor közepére bepréselni magát. – Jaj, nem akartam, bocsánat, pardon, köszönöm szépen, elnézést, köszönöm. – Fű! Huppant le a lány mellé. – Szervusz, Icu! – Feri, hogy kerülsz te ide? Nézett rá Icu minden különösebb indulat nélkül. – Vettem egy jegyet. – És ez a véletlen? – Ezt a jegyet én kaptam és az anyámnak adtam. Anyám nincs itt, te viszont itt vagy. Ez tehát nem véletlen. Kár megint hazudni. Mindezt Icu egyszuszra hadarta el. Feri úgy érezte, ez a békülési kísérletesem lesz sokkal eredményesebb, mint eddigi próbálkozásai. – Icu – szólította meg kedvesen a lányt. – Az ötlet nagyon jó, csak egy kicsit ódivatú – sukta folytott hangon Icu – összeterelni a haragvó szerelmeseket és magukra hagyni őket. – Azt mondtad, szerelmeseket? Többes számban. Tehát elismered, hogy szerelmesek vagyunk? Ehhez értesz, belemagyarázni. Csöppent ki Icu eddigi elutasító stílusából egy pillanatra. Majd számonkérő hangon folytatta. Ki főzte ezt ki? Anyu? Én voltam a kezdeményező. Én kértem, hogy a család adjon alkalmat egy megbeszélésre, ahol elmondhatnék mindent. Feri szenvedélyesen igyekezett meggyőzni a lányt, de Icu leintette. Mindjárt kezdődik az előadás szünet is lesz. Akkor majd kiveszem a ruhatárból a kabátomat, felsegíted rám, és én szépen hazamegyek. Haza kísérlek. Szólok az első rendőrnek, hogy molesztálsz. Feri, akinek általában sikerei voltak a nőknél, nem szokott az ilyen elutasító hanghoz. Rá is átragadt a lány ingerültsége, s dühösen válaszolt. Én pedig megmutatom a rendőrnek a jeggyűrűt. Igazolom, hogy a menyasszonyom vagy, aztán ott a rendőr előtt kapsz tőlem két olyan nyaklevest, ha tovább csinálod ezt a cirkuszt. Hallgass! Kezdődik az előadás! Riadt megicú. Most kezdődik a színházi előadás. Állapította meg Szabóné, s az órát nézte. Tele volt szorongással, félelemmel. Vajon helyesen cselekedette? Most kezdődik, na és... Próbált könnyed lenni Szabó. Bandi, aki éppen látogatóban járt náluk, látta, hogy mi becsöppent. Arra törekedett, hogy szüleinek gondolatait másfelé terelje. Derűsen mondta. Olyan izgatott vagyok, mama, mint egy szerző, akinek most megy először a darabja. Remélem, evvel nem sülök úgy fel, mint a képpel. Képzelt Bandi, itt volt az a festő, vagy micsoda, és visszahozta a pénzt. Gratulálok, mama. Bandi jobban örült annak, hogy bevált a trükkje, mint a pénznek. Magadnak gratulálj, szólalt meg Szabó. Attól ijedt meg, hogy te a minisztériumban dolgozol, és utána nézel annak a gicsgyártó társaságnak. Másképp kell ezt a kérdést megoldani. Az embereket kell megismertetni az igazi szépséggel. Akkor majd nem gyártják a gicset futószalagon, mert nem lesz kinek eladni. A férfinak más irányú beszélgetése nem tudta megakadályozni Szabónét, hogy eszébe ne jusson a lánya. – Szegényi cukám, csak megtalálnák egymást. – Az nem lesz nehéz, mert egymás mellé szól a jegyük. – Á, papa, te mindig kiforgatod a szavaimat. Én lelkileg értettem. Remélem Feri megtalálja a helyes hangot és rendbe hozza a dolgukat. Én már attól féltem, hogy a hugomból egy tüskés asszony lesz. 18 éves fejjel? Mindegy, a tüskék már meredeznek rajta. Na én lassan szedelőzködöm. Készülődött Bandi, mert látta úgyis hiába való minden igyekezete, így csak icu körül járnak az öregek gondolatai. Ebben a percben megszólalt a beárati ajtó csengője. Te jóisten, ez icu lesz, mindennek vége, omlott össze Szabóné. Szabó kisihetett ajtót nyitni. Kiderült, hogy Laciék érkeztek. A papa diadallal vezette be őket a szobába. Látod, mama, nem kell mindig rémeket látni. De jó, hogy ti vagytok, és nem icu. Így még van remény, hogy kibékülnek. Ma este van az a bizonyos színházi előadás, amit megszerveztetek, ugye, mama? Remélem, hogy összebékülnek, sóhajtott Angéla. Nem kell annyit foglalkozni velük. Inkább arról beszéljetek, van valami eredmény? Találtatok lakást, fiam? Fordult Lacihoz Szabóné. Találni találtunk, csak nem nekünk valót. Mindig csak a pénz, meg a pénz, ami nincs. Az idő meg sürget bennünket. Mi lesz, ha semmit sem találunk? Esett kétségbe Angéla. Gyerekeim, itthon mindig nyitva az ajtó előttetek. Egyedül mentem el, és harmad magammal jöjjek vissza ebbe a kis lakásba. Ezt csak ugyan nem lehet végleges megoldásnak tekinteni, de időlegesen mégiscsak megoldás, állapította meg Bondi. A színházban icuék alig figyeltek az előadásra. Gondolataik, saját sorsuk, félresiklót kapcsolatuk körül peregtek. Feri aggódva várta a felvonás végét. Lehet, hogy icu megint itt hagyja? Időnként oldalt pillantott. Az izgalomtól kipirult kedves arc most nem okozott neki olyan örömet, mint régen. Érezte, hogy ez az izgalom most másfajta icu lelkében. Nem az öröm, de a fájdalom és a bánat keltette, amit ő okozott a lánynak. Feldördült a taps a felvonás végén, s a fiatal ember félve nézett a lányra. Itt a ruhatári számom, vedd ki a kabátomat kérte Icu száraz hangon, mikor a taps elült. – Fázol? – kérdezte Feri, mintha nem tudnám, miről van szó. – Hazamegyek? – Majd előadás után. – Most akarok hazamenni. A mellettük ülők csodálkozva néztek a lányra, hogy miért akarja ezt a szép előadást itt hagyni. – Pontosan olyan buta vagy, mint ez a lánya darabban. – Ne hasonlíts össze vele, nekem nincs múltam. Persze, hogy nincs, folytatta Feri egyetértőleg, miközben kifelé igyekeztek. Volt egy-két diákköri flörtöd, aztán összetalálkoztunk egy véletlen folytán. A legtöbb találkozás véletlen? Nagy bölcsesség, de a mi találkozásunkban volt valami rendkívüli. Egy nagyszerű ember veszélybe került. Pintér tanár úr, lett egy icu hangja melegebb, ahogy visszaemlékezett. És mire a veszély elmúlt, mi ketten egymásra találtunk. Én mindjárt éreztem, hogy a sors rendezte így. Rosszul rendezte, sóhajtott Icu. Szerintem nagyon jól. Vállalom és bánom, amit elkövettem. Icu, gyere hozzám, feleségül. Ott még nem tartunk. Gyere el velem előadás után valami alkalmasabb helyre. Hazamegyek, hajtogatta Icu konokul. A ruhatári számod a zsebemben van. – Akkor elmegyek így. – Biztosan átha. Mit gondolsz te rólam? Egy ruhatári vissza visszatudsz tartani? – Azt gondolom rólad, hogy buta konok, nagyképű, szemtelen, öntelt, szájas kis fruska vagy, akit én mégis nagyon szeretek. – Azért akartál velem találkozni, hogy mindezt elmond? – bizonytalankodott el, icu a kedves, becézvehetszelődő hangtól. – Főleg ezért akartam veled találkozni. – Hát akkor én is elmondom a véleményemet rólad. Hallgass ide! – fogott hozzá icu, de a csengő, ami az előadás folytatását jelezte, félbeszakította. – Hát ezt lecsengették? – Na gyerünk befelé! – karolt a lányba gyengéden feri. – Olyan ügyesen, hogy az nem tudott szabadulni a szorításából, de már talán nem is akart. – Elindultak befelé.